إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من قلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشعل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لأشم فرشم قولوا اسمه o hadisu iz koga smo izvlačili brojne pouke i poruke i fikska pravila koja se vežu za taj hadis i objasnili smo razlike ili razliku između menija i vodija i vodija i danas se na redu hadis umu kajs kome se kaže anumi kajsin binti mihsanin اما السديه انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وفي другом حديث قد عايشه رضي الله تعالى عنها من المؤمنين معي كثير نكاستوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي fa bale ala thubihi, fa da'a bimajim, fa etba'ahu ijah. Oli muslimin, fa etba'ahu bavlehu, volem javsilh. Odumu kajs kćerke mihsanove al-Asadija, da došla sa svojim malim sinom, kod posanika sallallahu alaihi wa sallame, sa sinom koji još uvijek nije jeo hranu. Pa ga je stavila ili kod poslanika s.a.v. pa ga je stavio u krilo pa mu je to dijete pomokrilo se na njegovu s.a.v. odjeću pa je zatražio da mu se donese vode pa je poprskao vodu po odjeći i nije nije pravo. u verziji koju prenosi Aisha r.a. stoji da je poslaniku s.a.v. doneseno diete, Pa da mu se je pomokrilo na njegovu odjeću, pa je pozvao da mu se donese vode ili zatražio vode, pa je posuo vode ili poprskao vode po svojoj odjeći. A kod imama muslima i nije oprao. Ovaj hadis prenosi umu kajis, a ona je sestra u Keše. Počemu je poznat u Keša? U Keša, Počemu je poznat u Je, baro, da je tako je, od onih 70.000 koji će ući u ženit bez polaganja čuna, štao da i ti budeš jedan od njih i svi drugi u keša, može se kazati u keša da dođe teštid na kefu, a može se kazati u keša bez teštida jedno i drugo je ispravno, ali je prvo sa teštidom poznatije, prvo je poznatije kod islamskih učenjaka ova un mukaisa je sahabika koja je primila islam u Mekki, učinila hijđru Medinu i dala prisegu poslaniku sallallahu alaihi wasallame i za kaže ibn el-Attar da joj se ne zna njeno ime osim nadimka, umukajs, je nadimak. A međutim, ispravno ono što je spomeno imam suhejli u su svome dijelu Erav da je njoj ime Amina da joj ime Amina Ibn Abdulver kaže da se je zvala Hudame. Da se je zvala Hudame. Prenosi od poslanika s.a.v. 24 hadisa i u dva sahiha se nalaze dva hadisa samo. Jedan kod Buharije, a drugi kod muslima. Prenosi se od nje priča da je imala sina malog koji je umro, pa kada je došao čovjek da ga kupa, kazala je nemoj ga kupati hladnom vodom Pa da mi ga ubiješ. Pogledajte majčine ljubavi. Dijete je mrtva, ali pored toga za nje je to živo. Nemoji da kaže hladnom vodom kupati pa da ga ubiješ. Pa je otišao u keša kod poslanika s.a. i ispričao mu to. Rekao mu što je ona kazala. Pa je rekao poslanik s.a. da joj se Allah smiluje i da joj produži njen život. Pa kažu ashabi pa joj je Allah podužio život i poživio je. Ne znamo kaže ni jedne žene da živlo koliko ona. Samo zbog dove Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. U ome se hadisu kaže lem je kulipan nije jeo hrane. Ne misli se ovdje da nikada ništa dijete nije pojelo. Allah najbolje zna. Ali se hoće kazati da mu nije hrana bila, odnosno ova prirodna hrana koju jedimo, da nije ona bila osnovna hrana, već da je živio od znači majčinog mlijeka. Znači toga što je doio svoju majku. Ovdje došlo En nabah, nabahahu, da ga je poprskao, da je poslanik s.a.v. poprskao odjeću po kojoj je on znači učinio malu nuždu. A poprskati je da se znači samo sa ruke onako voda koja je ostala na luci znači da se otrese i da padne znači na odjeću. To je prskanje i ne mora curiti voda da bi se smatralo prskanjem u terminologiji, ne mora curiti voda. Dovoljno je samo znači da se popršće i da ostane, znači, trag, trag vode je tu. Neka u kaže da ovaj dječak, kada je učinio nuždu, nije učinio nuždu direktona odiću poslanika sa Lula Osirne. Ovdje je te tebele ala seubihi, pa je učinio nuždu na njegovu odiću. Znači i odiću. Razumije se da je na odjeću poslanika sallallahu sallam, no međutim neka ulema kažu na svoju odjeću, pa je onda ona blažnost pokvasila odjeću poslanika sallallahu sallam. Bilo jedno ili drugo, propis je jedan, a ono što se zaključuje iz hadisa jeste da je taj, znači bilo direktno na odjeću poslanika sallallahu alaihiu alaihiu sallam. U ovome hadisu imamo nekoliko koristi. Prva od tih koristi jeste da postoji razlika između mokraće muškog i ženskog djeteta koje nisu jeli hranu. Koje znači doje. Koji doje majku. Jer je ovdje poslanik s osradan samo poprstao od muškog djeteta. Islamski učenjaci po ome pitanje imaju tri mišljenja. Jedni kažu, bilo da se radi o muškom ili ženskom djetetu. Govorimo o djeci koji još uvijek nisu jeli hranu ili nije hrana ova prirodna, obična hrana koju mi jedemo, znači nije glavna njihova prehrana, nego je majčinom lijeku. Znači, govorimo o tim skupinama djece. Prva skupina islanskih pravnika kažu bilo da se radi o muškom ili ženskom djetetu treba oprati. Ne vrijedi prskanje. Ne vrijedi prskanje. Pa su stavili ovdje analogiju ispred hadisa Allah ne zna. Da je došla analogija ispred hadisa ili su hadisu ovaj, našli posebno tumačenje, a kazali mokraća Djeteta je nečista i mora se prati od jednog i od drugog. I ovo mišljenje zastupa imam Ennehaj, Ibrahim Ennehaj, imam Ebu Hanifa, imam Malik, radijallahu ta'ala anuhu mežba'inu. Druga skupina pravnika kažu ne, dovoljno je poprskati od jednog i od drugog. Ne mora se prati. Pa su ovdje djevojčicu priključili propisu dječaka. Pa kažu dovoljno je da se popršće. I ovo zastupa imam uzajim neki drugi učenjaci iz prvih pokolenja i ovo je jedno mišljenje ili jedan stav nekih šafijskih pravnika. Kaže treća skupina mora se praviti razlika između muškog i ženskog djeteta. Mora se praviti razlika i ovo je stav ali Alije radijallohanu, Umuseleme, Atah, Hasan al Basrija, Ahmeda, Ishaqa, Ibnu Ahawaja. Jele. Šafije, Ashabul Hadis, učenjaka Hadisa, Davuda ibn Hazma, Šekolislama ibn Kaljima ibn Tejmije i drugi učenjaka. Pa oni prave razliku među muškog i ženskog djeteta. I koriste kao argument ovaj hadijs koji vas sam spomenuo o domu Kajs i hadijs Ajiše, da je poslanik Salolao Sareme poprskao od muškog djeteta. Dobro, kako znamo onda da žensko djetan ulazi u ovaj propis? Zato što ovdje bilo muško djete. A žensko djete ulazi u propis da je mokraće i čistoće, da se mora opriti. Pa ne može ući ovaj ovaj hadis. Jer je ovaj hadis izvojio muško djete. Da bi izvojio žensko, mora se spomenuti u drugom hadisu. A to nisu Hadis znači, spomenuli Pa ostaje da je, znači, žensko djete u drugom propisu. Da nije u propisu muškog djeteta. I to se zaključuje iz hadisa, koga brežimo kozeime imam hakim, Ebu Davude, Mesaj i Blumađe, imam Ahmer i drugi, od Ebu Semha i Alije radijalohanovi. Imamo dvije verzije, u kojima kaže poslanik sallalohu srame, Kada se radi o mokraći dječaka, koji nije jeo hranu, treba se samo poprskati. A kada se radi o mokraći djevojčice, onda se mora oprati. Onda se mora oprati. Pa je ovaj hadis znači jasno razbojio. I ovaj hadis je rodosno im svatla imame Tirmizi, mam Hakime, Zehebi, Ibn Hajar, u svom dijelu Fethul Bari, prvom tomu, Albani u dijelu Adiru Waul Galil, kaže da ispunjava muslimove kriterije. Pa je hadis ferodostojan koji je razdvojio između, jer učenjaci koji kažu može se poprskati od djevojčice, možda mogu u prvom hadisu u Mukaiz, koga sam spomenut, naći dokaz, jer oni kažu to je bio dječak, a djevojčica ima isti propis. Učitim kažemo, ovaj hadis je jasno napravio razliku između dječaka i djevojčice. Jasno se kaže, od djevojčice se pere, a od dječaka je dovoljno znači da se popršće. Dobro, što nam je to Što nam je bitno da se pere, da se pršće? Pa nije vezi klanjanja sam. Čistoća, propis, to je propis. je neće čovjeku, nije čovjeku je lahko da opere, kako mu je lahko, znači da popršće. I ponekad će čovjek sebi otežati, zima, hladnoća i sl. tome. Pa je bitno zbog propisa. Pa je bitno zbog propisa. Jer to se radi, to je na odreću djeteta došlo. Osuši se, djeteta je onako, jer nije daluženo tom čistočom kao mi. A međutim, kada dođe na znači propis se vježe za njega, da li je čistoće, da može planiti tome, da može planiti i slično, i slično tome. Ova prva skupina učenja kako su kazali da se pere, oni su predaje u kojima se spominje nad, a to je prskanje, oni su to protesirili, protumačili kao pranje. Kažu, tim se prskanjem u stvari mi na pranje, nimi stao se na prskanje. Pa su protumačili to kao pranje, no veđutim, I strano je da ovo tumačenje ne stoji i da je ono idealno pogrešno zbog verzije koju bilježi Imam Buhari u svom Sahihu u kojoj stoji tanadhahu wa lam yaghsilahu. Pagaje poprskao, a nije ga oprao. Je tako? Pagaje poprskao, a nije ga oprao, pa je napravio razlik. Oni koji kažu da je prskanje pranje, onda bi ovaj hadis značio pagaje oprao, a nije ga oprao. Je li tako? Oni kažu prskanje, isto što i pranje. A ovdje kaže u hadisu, pa je poprskao, a nije oprav. Znači, značenje oga hadisa jeste, pa ga je oprao, a oprav, A to ne može biti. A to ne može biti. Pa ispravno znači, kada se skupe verzije hadisa i različiti putevi hadisa, vidimo znači propis da je poslanik slova slova poprskao to prskanjem, koje se znači smatra u, li, bilo u lingvistici ili u terminologiji, Islamski učenjaci, kao pojašnjenje, kada govore šta je to prskanje, jer dosta puta ljudi ne razumiju kako je to prskanje, kažu to je da popršćeš vodu, znači na tu vodiću, tako kada bi stisnuo tu vodiću, da je usučeš, da je cijediš, ne bi ništa izišlo. Kažu to je prskanje. Usučeš vodiću, opet ništa neće, opet neće ništa izići. Neki kažu da je prskanje, toliko da kada popršiš da curi voda da sama sjelazi, da toliko znači da se zasitila odeća vode da sama voda curi. Onda kažemo nema nikakve razlice među pranja i prskanja. A postoji razlika. Tako da je prskanje ipak, jer prskanje je vid olakšice. Kada bi ta voda curila sa čega? Sa odjeće? Ne bi bilo olakšice. To bi bila samo možda vid otežavanja. Pa stoga kada bi dijete muško malo, koje nije još uvijek počelo jesti konstantno hranu prirodnu, nego doji, znači majicinov nijeko, obavilo malu prirodnu potrebu na odjeću čovjeka ili žene ili na mjesto gdje se treba obaviti jamaz, dovoljno je da se popršće. Ništa više. Nema potrebe, ni za kakvom panikom, nego se samo popršće i je odjeća čista i može se klanjati u nju. Dobro, možda će neko kazati, a ima li tačno u šarijetu koliko da se popršće? Koliko da se popršće? Nema ništa u šarijetu što odeđuje, osim predaje, koji obilježuje Dare Kutni, našao sam predaje u njegovom sunanu, prvom tomu na 138. stranici od Ibnu Abasa, da kaže donesen je dječak poslaniku sa babaseneme, koji još uvijek nije jeo hranu, znači, pa je kaže obavio malu prirodnu potrebu na njegovu odeću, pa je kaže sasuo ili poprskao vode na svoju odjeću, onoliko koliko je bilo mokraće. Da bude, znači šta, ista količina vode, sa mokrećom. A međutim, u lancu prednostavca ovoga hadisa imaju tri mahane, i zbog toga ga je hafizem i ohađer u svome dijelu je talhisul habir u prvom tomu 39. stancija stjenio slabim. Pa hadis njim je redostaje. Znači, dovoljno je da čovjek samo da popršće toliko kada bi sukao da ne bi ništa izišlo, i to bi se smatralo čistoćom odjeće na koju je malo muško dijete, koje nije još uvijek jelo hranu, prirodnu hranu, učinilo, znači, malu prirodnu prirod Imam Neuvi, kaže u svome komentaru na muslimovu sahih, nema razilaženja među islamskim učenjacima o nečistoći. Znači da je to nečisto. Ali se kaže razilaze oko načina čišćenja te odjeće na koju je dospjela mokraća vjeteta. Ali kaže oni su složeni da je to nečisto. I slično ovo je kazao Imam Al-Hattavi u svome dijelu Me'alinu Sudenu prvom tomu 224. stranici. No međutim, poznato je što spominju, kaže da imam Davud el-Vahiri, to je osnivač bukvalističke prane škole, ko ga neslijedio imam Ibn Hazm, el-Endelusi, en on kaže da, znači da, nije, znači nečisto, da je čista, znači ta mokreća. No, međutim, spominju, Ibn Beppal, u svome komentaru na Buharin Sahih i Al-Qadi Iyad, u svome komentaru na Muslimo Sahih, od Šafije da je govorio, da je, a, Mokraća od malog muškog djeteta, čista. Koje znači nije jelo prirodno hranu, da je čista. I imam neovije žestoko osudio ove riječi. Žestoko osudio ove riječi i ovo prenušenje. No međutim, kada se pogleda u druge knjige Fikha, i šta islamisvi učenjaci kažu, nađete, i nađi ćete da su i drugi islamisvi učenjaci ovo kazali mamu Šafiju. Što imam neovije sudio. Pa kaže, imam el Kurtubi u svome dijelu el Mufhim, komentaru na Muslimo Sahih kaže da imam Šafja kazao da je ta nemokra Čamalog moško idete čista. I kaže imam Abdelber u svom dijelu el isti skjar da je takođe čista. I kaže imam Elbađi u svom dijelu el munteqa, komentar imam Amalika kaže da je čista. I to je plenio isto tako Ebu Jahja ibn Zakirija el-Sabah i el-Basri od imama Šafje iz njegovog djela Ikhtilapul Ulema. No međutim, kažemo da su Neki šafijski učenjaci da se to osudili i nisu priznali znači ovo pranošenje od imama Šafijska. Imam Kurtu bi navodio s ovom dijelom mufim, da imam jahned smatrao isto da je to čisto. I to spremno se od Hasan al-Basra i Muehbanu, no, međutim, ili Vajet od Ivama Malika, ali je ispravno ipak da je to nečisto i da je put ka čišćenju toga šta? Prskanje. Jer nije uvijek dužnost čovjeku da ukloni svu nečistoću, nego dužnost da ukloni glavni dio nečistoće. Čovjek kada se čisti prirodne potrebe sa kamenjem. Ne može ukloniti svu nečistoću potpuno kao što može vodom. To je nemoguće. Naško se čisti sa tri kamena. Ne može to uraditi. To je nemoguće. Na međutim, može ukloniti znači, većinu i glavni dio nečistoće, a ono što ostane kao trag, to ne smeta, to šarijet, to šarijet oprašta. Islamski učenjati se razilaze šta je hikmet i šta je mudrost i šta je razlog. I to je danas jako bitna stvar budući da po mišljenju onih koji ne znaju i nisu upućeni da Islam ponižava ženu od njenih malih nogu jeli, pa nadale, kažu kako ovdje da se samo popršće od muškog a u ženskog da se mora pratiti pa su islamski učenjaci govorili o tome, ni kažemo najbolji način da se kaže jeste Allahu Allah najbolje zna i on zna šta ljudima treba i šta im je potrebno kao tvorat i stvorite ljudi. No međutim, istan slučajnac su govorili, pokušali naći rješenje ili hikmeti, budu zbog čega. Pa kaže, imam šafija, kada ga jedan pita o tome, kaže, zapravo što je, kaže, muško stvoreno od blata, ili od zemlje i vode, a žensko, od krvi i mesa. Pa zbog toga. Pa ga je ovaj pogledao, kaže, šta je, nisam razumio. Kaže, nisam razumio. A obiliži imam, svojim jednu mažu, u svome sunenovu priču. Pa kaže nisam razumio. Kaže jednostavno kada je Allah onu stvorio Adema, stvorio ga je od zemlje. A kada je stvorio od njega drugu njegu, stvorio je od rebra, pa je ona od unutrašnjih organa, od krvi mesa. A muško je ostalo od čega? Od zemlje. Pa kaže, ste strane ste strane bilo znači ovaj razlika između između muškarca jeli, i djevojčice. Imam Ibrun Molekven je prihnutio se ovoga, kaže, nije dozvoljeno, kaže, da se kaže ništa drugom ima ovoga. On je bio šafijski učenjak, Imam Šafija je sigurno ovaj kazao riječ koje su na mjestu, no međutim, da li je to glavni hikmet? Allah zna, ne možemo znači tvrditi sto posto. Imam takviju din kaže u svome dijelu da je hikmet i mudrost Prskanja, dok toga što muško djete, kada obavlja prirodnu potrebu, da njegova nečistoća ili mokraća pada na jedno mjesto u mlazu. Dok, kod ženskog djeteta nije takav slučaj. To bi druga drugačija. Pa se veća površina znači o nečisti, pa kada je zbog toga treba prati. To je jedno isto od mišljenja. Neki islamski učenjaci kažu savremeni Našao sam mišljenja, sa islamskih učenjaka, da kažu malo dijete muško ima pojačanu temperaturu, jaču temperaturu unutošnje tijela nego žensko. Pa varenje te hrane i toga biva potpunije. Misli se nam nekoj ili koje dolazi. Biva potpunije, pa i nečistoća koja izlazi biva manjeg stepena nego nečistoća ženskog dijeta. Ako je ispravno to, onda bi to bila jedna od muđiza Allahovog poslanika za oselemke u hadisima, ako je ispravno, Allah najbolje zna. I četvrta stvar, ili mudrost, ili hikmet koju spominju, zbog čega se pravi razlika između muškog i ženskog djeteta, kažu neki učenjaci, zbog toga što je muško djete, to koje se češće uzima u naručju, naravak, u krilo, nego žensko djete. Više se mazi nego ženska djeca. Češće se uzima i češće se drži nego ženska djeca. Pa kažu često se deci da učini, znači, nuždu na čovjeka, pa je to došlo kao olakšica, dok nakav slučaj nije ko ženskog, ko ženskog djeteta. I ovo su mišljenje odabrali neki islamski učinjavci. Iz ovoga hadisa neki pravnici zaključuju da je lijepo čovjeku i da je sunnet i mendu pohvalno da dođe kod čovjeka dobrog, pobožnog, da mu donese svoje djete radi bereketa. Ja tako, i roga жена donijela djete poslanika sallallahu alejhi ve sellem i naudi su predama da učinio at-tahnik to je da se uzme datula i da se izmrvaće u ustima i nam da se time znači namažu desni usta djeteta. Pokažu pa nje koje da se to epoj da se to čini sa pobožnim ljudima. No međutim ispravno je Allah nebili zna da ovaj at-tahnik da se to odosi samo na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neovodi se na druge ljude. Jer ona je donijela to dijete radi bereketa, a bereket se ne može tražiti od pobožnih ljudi, niti od dobrih ljudi, nego se traži samo od poslanika. Poslanik sa osvijem imao, znači, isključivo to pravo, dokazi za to što ashabi nakon njega nisu tražili jedni drugi bereketa. Imali smo desetericu ashaba i druge, imali smo i u Keaš, tako, i njima je običan džernet, ili tako? I bila je običan džernet, evo i dvanest, pardon, i deski brojni drugi koji su spomenuti, znači kao džernet, I dakle na kraju ne kažemo, svi su inša Allah bili džennetlije, jer, kaže Allah te barake od dana, i svima je njima Allah običao dobro, kažu mu fesir, ali husna je ovdje, džennet, Allah ime običao dobro, šta je to dobro? Na dunjalu kada će biti bogat? Nije, dobro je znači na ahiretu džennet. Pa nismo našli nikoga, nikoga od tabina da je došao pa tražio bereketa debu ubeke na omara, da je od dalije i tako dalije. Niti su bi ini tražili od Muđahida i od Hasan al-Basrija i od Katade, Ibn Musaiba i drugi. Niti su to radili. Niti su to radili generacije, prve generacije i prva poklenja. To su kasni učenjaci kazali da je uzmano da se od dobrih ljudi. Jer mi ne možemo, ko može garantovati da će dobar čovjek skončati na lijep način. Ti mu donio dijete, tražio bereketa i on na kraju završio u širku rukufu. Može li biti ili može? Može biti. Ko ti garantuje, ti tražiš od njega bereket, ko ti garantuje, zato nikada čovjek neka se ne ugleda u žive, neka se uvijek ugleda u one koji se vratili svome gospodaru, a bili na haku i na istini, a takvih je u istinu puno i mnogo. Pa je bolje čovjek koji se ugleda u njih, jer živi može biti iskušan, može biti može biti iskušan, tako da niko ne može garantovati da taj čovjek neće završiti, neće imati ružnu konačnicu, a djela se čovjeka cijene prema kakvim dijelima? Prema zadnjim, prema konačnici, zato mi molimo Allah za žanu uvijek da nam učini od najboljim, najboljim znači od naših dijela, ona zadnja koja će učiniti znači pred samom smrt. Jer će čovjek biti proživen na tim dijelima i prema tim se dijelima vrednimo ostala dijela. Zato je poslanik svala Allah sa nama govorio od isu koga prenosi Moavija, koga je za imam Ibn Mađe sa dobrim lancem prenoslata, kako kaže Klbusi u Zewajduj, Šehalbani, iakum v temaduši, ta إنه ذبح dobro se pazite kaže da nekoga ne hvalite i pohvale jer je to klanje pohvala čovjeka misli se u lice jer pred njim je klanje za čovjeka to je za njega plitmet kaže pa mene ljudi hvale ja sam takav i takav i onda to sigurno dovede do do uhdba do, do samo umištenosti i do kibura joholosti i, i onda čovjek može skrenuti sa pravog puta jazan billah a pravo se Kod imama El Bukhari u njegovom Ledevom Ufret, da je Omer radijalahan govorio El medfu zebši. Hvala, pohvala čovjeka, znači u lice, je li to je klanje. Klanje čovjeka bez noža. Pa ne treba da ga hvali u lice. Dobro, kada mu doneseš dijete da mu učini tahnik, jesi li ga pohvalio toga čovjeka? No više od toga. Kudi, kamo više od toga? To je više nego pohvala. Pa to može čovjeka dovesti do uđuba, znači i samoumišljenosti, tako da je ispravno da je ovaj propis ostaje samo za poslanika, salame, i da ne prelezi druge, i mi smo govorili o Teberlaku, posebno kada smo govorili u, o poslaniku, salam, u seriji predavanja. U ome hadisu je također dokaz kako je poslanik, salame, lijepo postupao i kako je bio blag sa malom djecom. I u njemu je dokaz, da čovjek da bi očistio nečistoću ne mora rukom preći preko nje. Je tako? Ne mora znači ruka dotiči nečistoću, da je ruka ukloni. Nego je znači bilo dovoljno prskanje. Bitno je da se ukloni nečistoća. Pa kada bi čovjek najnačevo vidio nečistoće, dovoljno je to znači sa pere vodom. Ako voda to sa pere, to je čisto. Ne mora rukom preći preko toga da rukom to pere. I to je znači isto bitan propis. Iz ovoga hadisa se isto tako zaključuje da je obaveza prati Muško djeteta tako je jelo prirodnu hranu, je tako? Ako je Allah u poslanik poprskao od onoga koje nije jelo, onda se zaključuje da treba poprskati od onoga djeteta koje je jelo. Jer to se zaključuje iz hadisa. Isto tako u hadisu je dokaz da je lijepo nositi malo djete, uzeti znači malo djete, njegovati ga i paziti ga. Kako je činio poslanik sa Allahosaneme? I u ovome isto tako uvažavanje starijeg i roditelja. Za čovjeku ne znači kada neko dođe uzme njegovo djetel, naruče, poljubi ga ili mu kupi nešto na kakav citan poklončić i tako dalje. Sigurno je to jača odnos između, znači odrasli, između odrasli. Što se tiče ovoga djeteta, kaže Ibn Mulekin, nakon što sam se dobro namučio, Tražeći njegovo ime, kaže, nigdje po knjigama nisam mogo naći koje je to djete. Pogledajte šta su islamski učenjaci subhanu, nisu dozvoljali, pa dobro, kogod je bilo to djete, uzmite, ne znam koja je sada je bilo to djete. Šta nakon toga? Nikakav propisa ne veže, bio ova ili onaj i bilo bi to odlika njemu da je Allahov poslanik njemu to učinio, ali svi su ashabio nakon na dobru i na hajru. No međutim, kaže, nakon kaže što sam se jako puno namučio tražeći, kaže, nigdje to nisam mogo naći. Znači čak nisu dozbiljavljeni ove sitnice da promaša i da ne nađu iz. Zato jednohađer u svome komentaru Petron Barija često spominje kada dođe jedan je čovjek u radio kaže i ne mogu naći nigdje ko je taj čovjek. Same riječi ne mogu naći nigdje ko je taj čovjek. Znači da je preturio knjiga i knjiga, ali nije mogao naći ko je taj čovjek. Pa je pražio da nam kaže imena ljudi koji su, kojima se nešto desilo. Čak kaže jedne prilike Odlučio sam, kaže, da napišem imena svih ashaba nad kojima je izvršena ševjetska kazna. Da to pokupim porivajetima, To je razbacano po sahih, ovim knjigama, po mustadima, meađinima, sunenima. To nije lahko prikupiti, to je posao, jako velik posao. I to može stvarno hadinski strušnjak, kaže pa sam to naumio da učinim i na nijetio, kaže pa sam odumio. Pa sam odumio, jer je osnova da prikriješ muslimana, a nije, kaže, osnova da iznosiš njegove mana. Kaže se nad jednom ženom, ja sad često kažu, ne spominju ime žene Elgamidije ili Majza ili Malika, nego kaže jedan čovjek ili jedna žena, a znate da je jedna dvoje, ali kažu čovjek ili žena, ili ona žena koja je učinila tako i tako, ne spominjuje, ne spominjuje po imenu. Kaže, pa sam odumio od toga, jer je osnova da čovjek ne spominje imena, nego bitno je dovoljno je kazati jedna tako. I tako. Bila ona ova ili ona, zvala se ovako ili onako, ta za nas ništa ne znači. znači. Znači da je to bila žena i da je učila tako i tako i kakav je i kakav je propis. Pa je znači ostavio i nije znači prepisao tako djelo. I ovaj hadis isto tako ukazuje nam na lahkoću i usr ovoga dina, ove vjere. Kako nije opterećenje, kako je vjera jednostavna i lagahna za praktikovanje, I kako je uzvišen Allah, te barak, je Allah Tebarak je od tada učinio lahkoću i olavšicu za čovjeka u vjeru. Kazali smo da hadis isto ukazuje znači, na skromnost i skrušenost poslanika, vselem, da uzime dijete i stavi ga u svoje naručje, a on vladar muslimana, ne samo to, a on Resulullah, a ne samo to, on najbolji čovjek koji je kručio zemaljskom kuglom, a ne to, on najbolje stvorenje koje ikad Allah stvoji. I pored toga uzme znači, to dijete opet u svoje u svoje naručje. Pa šta onda da kažemo za roditele koji, kada uzme svoje djete pa mu se pomokli na odiću, galami na njega, vrijeđa ga, naziva ga, pogledi menima, možda ga proklinje. Često u arapskom svijetu ljudi proklinju djete. Zašto? Ne treba djete nikada proklinjati. Ali da, kada bismo kazali da treba, onda bi kazali zašto treba i zašto ne treba. Iako ne smije nikada. Kaže, Allah je ona ne buke maštork. Tako kaže na njihovom narodom jeziku. Kaže, i Allah ti prokleo babu što je spametan. Allah ti proklao babu što je spametan. Šta znači to? To znači Allah ti batio babu u najdublje dubine džahennema i nikada tvoj babo ne išao iz džahennema što je spametan. To je značenje riječi Allah proklao ti babu što je spametan. Pa proklinjanje je pružna i pogrdna osobina. I spominjali smo prethodne večeri da čovjek ne zna kada će Allah još onu jeli prijnih njegovu dobu. Hladisu koga brežima muslim u svome sahiju kaže poslanik sallallahu alaihiho sall Ne dodajte na svoju djecu, niti na svoje roditelje. Ne svađajte se s Allahom u trenutku kada tražite, da vam protiv svoje djece. I ne smijete svađati protiv svog imetka, ni protiv auta, ni protiv para, ni protiv bilo čega. Protiv čega bilo čovjekovi da dodovi, kaže da ne bi slučajno se desio i zakrepio trenutak u kome Allah prima dove i daje ono što se traži, pa će vam kažiti da to. Pa šta ćete onda? Pa se sami sebi na pravdu čimli. Pa ne mojte dobiti. Pa znači nije dozvanio čovjeku da dovi protiv djeteta ili da ga vrijeđa zbog toga što je to djeto radilo. A ako ga udari, griješan je širjatski. ako ga udari, djete zbog toga, malo djete, o kome govorimo, griješan je širjatski. Ma grije. Jer mu je nepravdu učinio iz zulum i nepraved Dijete ne zna. Jedino, Allahu dragi, ako bi to dijete već bilo došlo u vrijeme kada razlikuje i može razaznati i dovoljno pametno da zna šta treba, šta ne treba, a još uvijek doji, kao što je bilo priješnjim naraštajima da su djeca puno duže dojile, onda bi to možda bilo dozvoljeno u kortiga na neki način, ali ako to učini dok dijete ne zna, griješan je šarijatski učinio je grije i prestup. I dosta ljudi kada vidi dijete da obavlja malu prirodnu potrebu tako na mjestu gdje ne treba, zagalami na njega. A to je jako pokrišno. Zagalami na njega i prekine ga. I to je sa medicinskog stanovišta je ustano da je to jako opasno za dijete. Jako opasno za dijete da od toga može moćne noćne more i sl. toga, nego treba pusti dijete da završi. Gdje je počelo pustiti? Allahov poslanik s.a.v. je vidio čovjeka pustinjaka, a doćemo našem narodnom predavanju, kada bude naroda medesa, goći o tome hadisu. Hadisu Anasa. Da je pustinjak ušao u džami, u, jednoj, u jednom uglu džami, činio malu prirodnu potrebu. A skočili da mu zabrane i da ga ukore, a kaže poslanik, ostavite ga. Kaže, pustite ga. Pa kaže, kada je završio, a e kaže, hajte sada saspite samo jednu posudu vode na to mjesto. Nije da je opreknut odrasnog čovjek. A kako da dozvolimo prekinuti, prekinuti dijete? A ne treba ga prekidati. Treba ga pusti, šta je počelo, neka završi. To znači što se lahko može očistiti. Alhamdulillah koji ni nama učinio, alhamdulillah koji nam je učinio, znači u našoj vjeri po pa to može očistiti. I bileži imam Tabarani u svom dijelu, Al-Mu'jam al-Awsat. Pogleđajte braću ove ovaj predaje. Pogledajte huluka poslanika sallallahu alajhi i njegove milosti prema ummetu. Vidite predaju Po domu selame, da je Hasan ili Husein, da je obavio ili počeo obavljati malu prirodnu nuždu na stomak poslanika, sallallahu sallam. Pa su skočili prisutni da ga spriječe, kaže, odmaknite se i ne prilazite. Pa ga je, kaže, pustio da završi. Kada je završio, kaže, sad vam da neste vode. Pa je očistio. Subhanallah. Allahov poslanik, sallallahu sallam, najbore stvorenje Nije prekidao to djete, nego kaže, pustite ga, kaže da za i nemojte ga, kaže još, nemojte ga požurivati. Nego puste, znači da djete završi, pa nakon toga je to očistio. Kaže, ima el hejstini u svom dijelu, el međma, međma uzde ovoj u prvom tomu na 285. stanci da je ovaj lanac prenoslaca dobar. Znači, u dobroj se predaj naodi da je poslanik salova srme tako, tako postupio. I ova predaj ima drugi lanac prenoslaca ili drugi put u njegovom dijelu, el mođemul kebir ali u njenom lanci, prema sada ima lejz ibnu sulim, a on je imao slabo pamćenje. U svakom slučaju, prva ova verzija je ispravna od poslanika, s.a.v. što nam ukazuje na njelost Allahovog vjerovjesnika prema, prema djeci. U nekim se čak predajima navodi da je stavljao Hasaneg sena na leđa i da je hodao, što mi kažemo, s.a.v. četvoronoške, pa kaže Nijeme džeme lukuma hada. Kaže, lijep vaše deve I nosio bi tako na svojim leđima i hodao na rukama i na nogama, sallallahu alaihi wa alihi wa sallame. Ovo bi bilo ukratko začne što se tiče hadisa, koga prenosi u Muqais. Imamo nakon toga hadisa Aisha radi Allahu ta'ala anha, koja kaže, doneseno je djete poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, Pa se je pomokrio a njegovu odjeću, pa je donio znači vode i kaže je poprskao vode po svojoj odjeći. O Aiš radijalahu dala nas smo govorili, ali tako, o njenoj biografiji, pa nemamo potrebe da se vraćamo. Hadis ovaj je kao i ovaj prethodnik, isti hadis, isti propis, nema nikakve razlike, jedino što možemo kazati da što se tiče dječaka o ovome Hadisu Ajše, da je to bio ili Hasan ili Hussein. Pa bi se možda mogla ova predaja od na ovu koju je Baranija. Da je pustio da on završi. Da je pustio da on završi. Ako kažemo da je ovdje bio Hasan ili Husein, Hasan ili Husein, šta zaključujemo u odnosu na prethodno predaje? Prvo je predaje došlo u Mu Kajis sa svojim sinom, a ovdje kaže bio je Hasan ili Husein. Šta zaključujemo? Pa radi se o djeci, u prvom slučaju se ne zna ime djeteta, sinu Mukai se ovdje, ili Hasanem Husein, na što nam to ukazuje? To nam ukazuje da da se ovaj slučaj desio dva puta, to nije jedan put bilo, a to puno znači. Jer prvi put je došlo sinu Mukayse, on sigurno nije bio ni Hasanem Husein, jel su Hasanem Husein sinovi čiji? Pa ti imeni, jel ja Alini. Pa je ovo bilo od Hasanem Huseina kako je došlo u predajama kod tabaranije, u pojedinim predajama pa nam ukazuje hadis Aisha da ovo nije slučaj koji je bio slučaj jaga onu kais jednostavna puta islamski učenjaci kažu to je isti slučaj to se desilo dva puta u stvari to se desilo jedanput ova i ovaj slučaj što došlo u dva hadisa to je jedan slučaj ali ovdje zaključujem da što dva razvršita slučajno i da se deslo desilo znači više puta pa možemo i toga da Allahu poslanik nije obazirao pažio na to i da se moglo desiti još koliko hoćeš puta da to Allahu poslanik samostalno nije smetalo nije kazao to se deslo jedanput i završilo nikad više neće malo djete moje naruš. Jel tako? Nego znači nakon toga je nastavio što ukazuje svala sada na njegovu milost i ukazuje na jusr ili jeli lahkoću ove naše vjere i naše šarijata. Mulillahi l'hamd. Što se tiče znači propisa hadisa oni, hadisa, oni su isti kao i propisi hadisa o um mukaisu. Pa bi ovih, inša Allah tala, privilikaju predavanje. Nakon toga sledi nam peti hadis o ome pogledu, pogledu Mezija, to je hadis Senesa i ovoga pustinja, kao kome ćemo govoriti, inša Allah tala, našem narodnom predavanju. Moreće Allah te barak i otara da nas povuči našoj dijeli, sametu kustanika, sallallahu alaihi sallame, to prvi naše stanje i stanje naših porodica. I da nam najbolimo od naših dijela učini sadnje od njih. Allah te ala anem, sallimahum, ana nebina muhammed, wa ana anikim, osabijaj, ž pitanje koje je stiglo internetom. Šta savjetujete sestri, brato i sestri koji od namaza samo imaju još farzove, a zapustili su i čitavanje Korana, tako da brat ima sigurno godinu dana nije uzeo Koran da čita sest godinu slučanje kaseta učenja Korana. Šta vi savjetujete takvom bratu i sestri u svaljom nagradi? Mi znamo da je čovjek ovdje na zemlji u stalnoj borbi sa šeipanom i sa džinima ljudskim i šetanskim, koji ga nastoje odvesti sa pravog puta. I da čovjek mora nastojati da održi se na isti kametu na pravom putu. Inšaloh tjela ćemo govoriti tako Bog da je isti kametu. I da mora paziti, posebno na namaz. Jer, kažu islamski učenjaci, da se čovjek ovjeltizam ili držanje za vjeru vrijednuje prema sunnetima, ne prema farzovima, nego se vrijednuje prema sunnetima. Ti farz, brete, Moraš klanjati. Ti onih pio moraš. Jer ne možeš biti musliman bez toga. Hoš biti u krugu muslimana i da selam nazivaš i da ti se selam naziva. Moraš klanjati. Ne ide dugačije. Pa to je ono, ne miri se prema tome znači, ne se prema tome iman. Nego se iman viruje prema sunnetima. Miri se prema dobrovodnim dijelima koja trebaš ili koja ćeš činiti. Jer čovjek koji klanja sunnete je može ostaviti farz? Je li logično da ostavi farz? Ni. Čovjek klanja ući namaz. Nepomljivo je da taj čovjek ostavi povodne namaz. To je, ne, to je potpuno naučno. Jer čovjek klanja ponedeljak ili posti ponedeljak i četvrtak, a ne klanja ne posti namazano. Znači posti i dobrovalni post bijele dane, ponedeljak ili četvrtak, a da ne posti namazano. To je nemoguće, to je nestatljivo. Međutim, no, čovjek koji ostavi sunnet. može ostaviti farz? Može. To je put ka farzu. Jer nećeš ti prvo ostaviti farz, pa onda sunnete. Lijeko prvo ostavaš sunnete, pa farz. To je st Pa te šeitan vodi stopu po stopu. Pa te vuče, ali kaže, onda kaže čovjek, ali ima hadis, da je poslaniku došao čovjek koji je kazao neću ni dodati ni odzeti, tako? Kaže, šta mi je Allah što naredio? Kaže, peta maza, kaže, neću ni kaže ni odzeti. Kaže, Allah mu poslanik, sverame, ako je istinu rekao, ući u džernet. To je tačno, to je tako, tebi sunet nije obavezan. Nisi obavezan da klanjaš. Ali znaš li da će Allah te barati od tada na sudnjem danu pogledati tvoj prz? I šta ne bude dobro da si to nadomisli odakle? Od sunneta. A ako ne budeš imodatno dakle, da nadomisli, šta ćeš onda? Pa je čovjeku bolje da ima nešto u zalihi, ako već može imati. A mi znamo kakvi su naše namazi i hali stanje u kome se nalazimo, pa da je sigurno bolje čovjeku da ima, znači, i sunnete. I da su sunneti u stvari stražar farz namaza koji ga čuvaju. U protivnom, Boga im da će čovjek ostaviti Farzir da će početi sa farzovima se, da će početi sa farzovima se igrati. Tako da čovjek ne treba, znači, oko namaza, da se igra sunnati. Nisu obavezni, ali pored toga je Allahov poslanik s.a.v. obećao onome ko planja u danu 12 rekiata sunneta. To su dva rekiata sabahskog, četiri prije podne i dva poslije podne, dva poslije akšama, dva poslije jacije, da će ući, da će malošno sagrati kuću u džendretu. Pa je, to, pa je to sigurno velika odlika čovjeku da ne propusta znači, sunneta i da od sunneta što može. Jer ta dva rekeata koja klanja sunneta na sudnjem danu bit mu draža nego i žene, i djeca, i roditelji, i zemlja, i sve što je između nebesa i zemlje. Samo dva rekeata. Jedna sečda čovjeku na sudnjem danu će biti draža nego sve što je očima mogao na dunjalnuku pregledati i pomisliti da ima. Samo jedna sečda. Pa šta onda mislite na čovjeku koji ostavi toliko sečda i sunneta, Hvala laža što je ono koji je učinio, znači je mogućenost zastrkvanja, pa ne treba se znači, igrati s tim treba čovjek paziti na svoju vjeru, na svoj din, jer ako se poigra sa njemetom i blagodati, nakon upute, Boga mi bojete se da laža, on neće onda čovjeka više uputiti. A što se tiče iščetavanja Kur'ana, to je musibet sličan ome ili većim od njega. Čovjek koji ostavi čitanje Kur'ana je kao prazna, zapaljena, napuštena kuća, kako kaže poslanik sa osadom. Nema u njemu ništa ko ostavi znači učenje Kurana, Ibnu Mesud radijallahu anhu ni ihtiyeo postiti dobro post pa kad su ga upitali zbog čega kaže ako postim dobroni post da mogu učiti Kur'an a učenje Kur'ana mi je draže kaže dobro nog post kaže šejh ali sam ibn Kain postio sam poredak i četvrtak i postio sam dvije dane kaže pa sam počeo postiti davudov post dan postim dane postim kaže pa sam a čitao sam svaki dan po pet dzuzeva Kur'ana kaže pa sam spao da čitam dba. ne mogu nema snage čovjek pa kaže ostao sam post dan za danom i postio kao što sam prije postio kaže nastavio učiti pet džuzeva pa su ljudi voljeli i sada te volio više učenje Kur'ana nego dobro ni post i znamo kolika je nagrada za čovjeka koji uči Kur'an i Kur'an je temel naše vjere kako čovjek da se pripisuje nekom vjerozakoniku a ne zanima ga niti ga ispitava niti ga proučava i sve tome sigurno da je to šteta i znamo koliko nagradu čovjek ima za svaki harf po 10 dobrih dijela. doći će dvojice ljudi na sudnji dan Isto radim, samo jedan čitao više Kur'an. I doći na sudnji dan, znači ova imate brda dobrih dijela, koja neće imat njegov prijatelj. Kada ne, ne bi imali drugog hadisa, osim hadisa o komu je poslanik, kaže koga bileži mam tirmizi u al džamija, da znači, će čovjek doći na sudnji dan, da će mu Allah reći, uči i penj Uči i se. I bit tvoje mjesto i tvoja deređa na zadnjem ajetu koga proučiš. Zato imamo al-Hattabi kaže, U Dženetu ima 6600 nešto stepeni, suđno broj kuranskih ajeta. Jer čovjek koji pročita jedan ajet, ići će za stepen više. U protivnom bi dvojica jedan zna za par ajeta više, a drugi manje, bili na istom stepenu, Ali svaki ima svoj stepen. Pa kažu, toliko u Dženetu ima stepeni. Pa kako je lahko doći do Allaha og tabarak je, ona dženeta je kako nam je dao priliku, a kako se ljudi poigravaju, znači sa tom prilikom i neće da iskoriste. Ako znamo predaju koju je poslanik sallallahu alejhi ve kaže da će čovjek na suđenjem danu poželiti da mu se njegovo meso sa kliještima odvajalo od kostiju, da samo dobije stepene koje su dobre njegovu bi Seditrpio na dunjaluku, da ga na dva dijela, samo da dobijem te stepene kada vidim da pote koje su date. Pa ne treba čovjek tražiti da mu niko meso od njegovih kostiju ioku gubitaj naša se zarade tistepe. No međutim ponekad je neki čovjek upadne u futur i u nemar i u Gaptlet pa ostavi ono što je dobro i što je vrijedno. Dači treba čovjek se pokajati, a maušanu ono vratiti, nastojati što može više da se druži sa braćom muslimanima koji uče puno Kur'an. I kako mi je drago kada čujem od brata Mustefina kaže otišao sam kod brata u ziyaret posjetu, kaže pa smo večerali tako i kaže ajmo sada učiti Kur'an. Kako je to lijepa osobina. Kako je to lijepo svojstvo i kako je to Lijep, lijepo iskoristavanje vremena. Jel sjediti pričati, praznu priču ganjati, nema toga koristiti. Hajde učiti kur, ali sigurno da je u tome hajde i da je veliko dobro, pa neka čovjek nastoji da iskoristi ga nime koji mu je Allah Žešanu dao dok ima priliku. Salamu alaikum. Ima jedan hadis ili hadis kudci, ne znam tačno. Kada je Allah Žešanu rekao Musavu, pitao ga je šta radiš za mene u Musa, pa je Musa rekao Pa klanjam, postim i tako dalje. Allah Đevišano, je rekao, to radiš za sebe. Jesi li me posjetio kada sam bolestan? Jesi li me napojio kada sam željen i tako dalje? Pa me interesuje šta to čovjek kad radi za Allaha koji je radnja i djela. Ima drugi dio ovoga hadisa. Jeste vjerovstojan da čovjek posjeti Allaha. Kako da posti? Misli se da postiš njegovog roba. Da postiš znači njegovog groba koji je bolestan. Pa je to dijelo koje je čovjek učinio da ima korist neko drugi od robova. Jer čovjek kada klanja, čovjek kada klanja, to je isključivo njemu. Kada posti, to je isključivo njemu. Noći kada da se da, to je njemu i i drugom. Kada se pouči znanju, pa pouči svoga komšiju, na neće, to je njemu i drugom. Pa su takve vrste i takvi ibadeti, naštiče znanja, vrednije od obrovnih ibadeta. Pa znači sve to što se radi radi Allaha, Jeršanu, međutim, imaju neke radnje koji je njihova korist javna, opći je interes, pa bivaju sigurno, znači, vrijednije po jedno društvo. Da li se mora uraditi sehvi srežda ako se na jednom rekiatu dva puta prouči Fatiha? Mora. A to što je Fatiha, ruk namaz, ruka rekiata, jeste, ruk namaz, može jedno i drugo. I čovjek koji dva puta prouči Fatihu, Ako namjerno dva puta proči Fatihu, bojim se da mu je namaz pokvaren. Ako namjerno radi. No ako ih sumnja, pročio i sad uči nešto sure. Ili uči nešto iz Kur'ana malo duže, pa se zamisli, Allahu dragi, ja sam je opče pročio Fatihu, da ja nisam počeo s sure. To su se si čovjek dosta puta, tako. Ne zna ni šta je učio ni koliko je planjao. Ovaj. Tako može ponoviti Fatihu. može proči Fatihu, to ne šmeta, inače uči se sve srsto. Ali čovjek koji namjerno dodao Načina miro koji čovjek doda ili proči jedanput, pa ne zna da li je, pa proči drugi put, pa kad je proči, on se, pa kaže jesan. Načini učinit će se, vrste, što to neće pokvariti u namazu. Salama alejkum. Da li dozune ubiti muhu, pčelu, pauka kada uđe u kuću, pa ga ne može izbaciti, ugrači je, evo ga Pa dobro baš ne vjerujem da se muha ne može i pčela izbaciti, ugrači ne gubit. Pauka. Postoji načina i mogućnosti znači da se muha istra na Pavuk, da se uhvati u ruku, to nije, eto, pčela, postoji isto način, znači da sistera treba izbjegavati ubijanje, a ako se ne može ubiti, onda postoji razlika, sigurno je pčele, žabe, mrava i pavuka, recimo, jer je ove prve tri skupine zabranjeno ubijati, a muhu, kao muha koja je u nije. Tako znači da tu postoji razlika, a ako čovjek baš ne može nikako ostraniti, boji se za vijecu i sliče tome, znači nema načina, onda neka ubije. Jer znači nema drugog puta i načina. O, treba znači izbjegavati jer je to zabranjeno. Znači hadisom poslanika salame, se ubija jer tim životinjama ima hajra, ima dobra. E salamu alaykum. Da li sam griješna ako dovim za nekoga ko nije klanjao dok je bio živ? Ovo se sada vraća pitanje opet na ono čemu smo sinoć govorili, a to je da li je čovjek koji ne klanja musliman ili nije musliman. I potom je spitanje spore islamski učenjac, većina pravnika iz tri pravne škole osim Hambelijske i koji postoji dva rivajeta, kažu da je musliman, teški griješnik i pasik, dok neki učenjac Hambelijske pravne škole, i to navodi Imam Ibn Abdul Berb, od velikog dijela Selefa, neki spominju konsensusa sahaba iako taj konsensus Allah nebude zna da se ne može kazati da je konsensus, da je čovjek koji ostaje namaz nevjednik, tako da, znači, vraća se na to pitanje. A međutim, bojim se da čovjek koji umro bez namaza, da mu neće da ova pomoći Allah nebude zna. Allah najbolje zna. As-salamu alaikum sviđenji. Da je haram spirala? Znači, kako ko kaže, ima ovako, neko kaže ovako, neko onako. Nije da su suglasna učena braća po tom pitanju. Šta je ispravno u svemu tome? Ja ne znam koliko spirala sa medicinskog stanovišta štetna. Vjerojatno da postoje prigovori, znači, stručnjaka tome. Ali spirala kao spirala ne bi bila zabranjena ako je ženi dozvoljeno, znači da prekine svoj porod. Kao žena koja je znači, već izmorena porodima i štetno delo na zdravlje, ili je pouzdan liječnik utvrdio da bi svaka njena naredna trudnoća mogla biti kobna po nju i nemati jako negativne posledice i o tome po njeno zdravlje, onda dostavi spirala da se zaštite i neće smeciti. Jer spirala, spirala je sigurno manje šteta nego nego znači same pilule. Iako sam čuo da spirala prouzrokuje rak ne znam koliko tačno, treba provjeriti kod slušnjaka, možda su to samo glasine i priče koje nemoji, znači, osnovi, ali treba, znači, provjeriti, pa vidjeti, u principu, kontracepcijalno sredstvo koje je dozvoljeno čovjeku da uzme i bilo koje od ti sredstava dozvoljeno koristi, a koje je, znači, žen dozvoljeno da koristi, da koristi, znači, nešto od ti sredstava za kontracepciju. No, međutim, ako nije, ako žena nema opravdanja nikakvog, jednostavno da neće da rađa da bi se rađ a one koje čuvaju svoje kilo a neće da rađaju, onda bi to bilo zabranjeno i to bilo haram pa znači shodno potrebi Allahu Teala slavu alaikum, kome je sve dozvoljeno da klanja dženazu mislim od imama i može ni u oporici se napisati, na primer, da ti rođeni brat klanja ili bilo ko drugi koga ti navedeš može, ne moram imam klan dženazu i imam zadužen da klanja dženazu najbolje je da čovjeku klanja dženazu neko njegov je bližnji ko pozdaje propise kako da se klanja sluša o tome ako ne poznaje, neka klanja znači neka klanja nekog koga on želi i kome želi da poruči da mu klanja jenazu Aisha radila tamo kuručavala majke vjernika ja Sahabisu poručio Nebuhorereo poručio i Omareo poručio i brojni su drugi znači poručeni i čovjek koji dužao za znači, vodi brigu o sebi čovjek tjeli život živi posunito poslanika samo lavsame i odavno kaj dođe jenazu mu klanja neko ko najveći možda nesvjesno ili svjesno protivnik smeta Pa mu klanja dženazu po svojim nahođenjima i u dženazi namazuje, sa, samo je znači dženazi, namazuje dženazi 20 bidata i navotarija i tako dalje, sigurno da čovjek to nije dozove. Neka znači napiše da ko, ko će mu klanjati dženazu i način kako se klan dženaza i neka napiše kako će se ukopavati. Da me ukopate fino na takav i takav način, da mi ne učite ni jasina, ni te hida, me vluda na kaboru. Da se ne naričeni na mome kaburu, da mi ne stavljate nišana i da ne, ne gradite oko moga kaburda i ne držete nikakve mogu zoleje i one stubove i sl. tome, nego jednostavno da moj kabur bude čisto od svega toga. Pa je čovjeku obaveza da to poruči, jer bit će pitan zbog čega to ne uradio. Je ti znaš da će nakon tebe doći neko koji će te ukopati na neširjatski, nepropisan način. I onda pored toga čovjek znači ne napiše oporuku. To je kada čovjek zna, vidi i da mu se je približio čas smrti. Može oporušiti što tome naravno da ona ne što mi kažemo neplanirana smrt a toga nema kad lažeš anu on određuje kako hoće i šta hoće ako čovjeku dođe što mi kažemo iznenađa smrt sigurno da neće biti na pitan za ono što uradi on ina njega ali treba znači uradite ono što može ala alihi washabihi